А якщо коли трапилося, що шляхтянка віддалася за хлопа, то вже їй не показуватися на вулицю за куття, бо навіть і строю шляхетського мусила вирктися, а то либонь подерли б на ній на шматки. Так само здерли б капоту з такого шляхтича, котрий оженився б з хлоп. У цілім за кутті мешкав один однісінький хлоп Япчак Іван. Був це заможний Газда та течний. Мав він двох синів – Сенька та Гриця. Були то роботящі та тверезі парубки. Однак загорода Ябчака була відділена від усіх шляхицьких осідків так, що навіть мусив через свій город зробити собі власну вулицю, щоб з сусідами не сходитися. А втім, у цілому закутті сама шляхта. Є тут Гординські, Хетьковичі. Чайковські Тимковичі, Городиські Ядвищаки Останні назвища то родові або, як вони кажуть, придомки Себе вони кличуть по-батькові І так є тут Яців Ясьо, Петрів Ясьо, Стефанів Юзьо і інші Було це в місяці серпні 1856 року в час холери Іван Япчак порався на своїм обісті коловоза котрим мали їхати сини в поле по хліб. Він кілька разів зазирав через пліт до свого сусіда Юзового Лукаша, крутив головою та моркотів щось сам до себе, зазирнув ще раз та, не вертаючи вже до своєї роботи, гукнув до сусіда Ясового Петра, що мешкав на другому боці від загороди Юзового Лукаша. «Пане сусіде, пане сусіде, вже щось за два дні не бачу я, щоби хто отпирав хату пана Лукаша». Чи не сталося там, яке і нащасть? Хаті лиш собака виє заодно. Жоден хлоп не наважиться заговорити до шляхтича по імені, опустивши слово «пан», бо інакше почує ганьбу. Петру Ясів покинув сокиру, що не рубав дрова, обернувся до ябчака, поглянув через пліт на обійстя Лукаша, обтер рукавом піти з чола, поміркував трохи та й каже, «І я їх уже за три дні не бачив», «Може, повмирали? Та треба би щось зробити, га? Та що робити? Яке мені діло заглядати до чужої хати? Треба би закликати пана префекта». «А от і пан префект іде», – каже Ябчак. «І справді, в тій хвилі надійшов вулицею префект Закуття, пан Даньйо Михасів. Пані префектце каже Петро Ясів, «Уже три дні, як хата Лукашеве не відчиняється, а всередині собака так вияж страшно». а «Ви собака, кажете, пані Петче, та й хата три дні неотвирана?» гм. «Ну, то треба би щось робити, треба би пана асесора!» «Пані Яні, а ходіть на сюди!» закликав до сусідньої хати. Іван Петрів, почувши голос свого зверхника, покинув свою ранішню роботу і, перелізши через плід, став таки зараз коло префекта. «Дзінь добрий», – каже. «А що там, пане префектці?» Гм, от бачите, пан П'єтр каже, що три дні ніхто не виходив із Лукашевої хати. Та що там собака дуже виє. Мусимо там подивитися, може, яке нещастя?» Пан префект говорив це з дуже поважною міною, хоч йому було трохи лячно, бо холера мила в закутті людей як мітлою, то і тут можна було догадуватися нової жертви. Всі три перелізли через перелаз і стали під вікном. Гм, ябчак, а ну ходіть сюди, буде нас більше. Ябчак сказав ще кілька слів синові, що брався їхати в поле. Переліз через пліт і наблизився до трьох шляхтичів. А що будемо робити? Гм. Треба би подивитися у вікно. До одного вікна підійшов префект, до другого Іван Петрів, позаслонювалися долонями від денного світла і так дивилися хвилю досередини. А що там? питає Петро Ясів. Гм. Одно лежить на постелі, друге на землі. Може, вони сплять? Собака, почувши людей під хатою, став ще дощавити, скавуліти та дертися по дверях. Тепер приступив Япчак до вікна, поглянув усередину і сказав, «Сплять вони, та вже й не прокинуться більше, вони не живі». У цій хвилі почули вони зсередини хати тихенький плач дитини.